«Нікому не кажи про це», – злякався Павло. «Чому? Хіба ми живемо не у вільній країні?» – щиро роздивувалася Діана. «Я вірю у справедливість і впевнена, в нашій країні людина має право на власну думку. Мої батьки віддали своє життя за волю, і я вважаю, що нам теж треба віддати усі свої сили для остаточної перемоги справедливості». Павло був прикро вражений. «Ти зовсім наївна, а тому небезпечна». «Я дуже люблю тебе і прошу тримати свої думки при собі, інакше я не зможу тебе захистити». «А яка ж свобода слова?» «Тільки зі мною, тільки коли ми удвох, більше я не можу тобі пояснювати. Будь ласка, повір мені і ні про що не запитуй». «Не розумію, навіщо така таємничість?» «Так треба, це мене не влаштовує, краще розкажи мені все. Ти ж знаєш, що я не відчеплюся». Павло знав, що це правда, і спробував їй дещо розтлумачити. Добре, Люба, річ у тому, що ми живемо у важкі часи. Навколо нас вороги. І всюди шпигунство. В таких складних умовах можливі помилки. В медицині таке явище називають гіпердіагностикою. Де ти таких слів набрався? На заняттях з невідкладної медицини? На допиті. Цей термін я позичив у одного лікаря. Світла голова була в нього. А що з ним сталося? Пішов у виправні табори з моєю допомогою. Тільки не питайся, що, бо я й сам не знаю, напевне. Ти кинув людину заграти невідомо за що? Я не вірю. У голос Діани зірвався. Раджу повірити. Але чому? Тому що беріг свою шкуру. Він викликав підозру, а підозрюваний у наш час все одно що винний. Ти перевтомився, Любий? Я не вірю, що ти здатний на злочин, бо засуджувати безвинну людину аморально і злочинно, хіба ні? Діана нічого не хотіла розуміти, впевнена у собі та сліпо вірячи у справедливість. Річ не тільки в мені, Діано. На жаль, я не встигаю і не можу тобі висловити всі правила. Я тільки намагаюся вижити сам і зберегти сім'ю. Невесело сказав Павло. «А як же чесність, людяність, віра?» – не здавалася вона. «Ці риси тільки шкодять. У пошані тепер наїзди, наклепи та фальсифікація», – майже прошепотів Павло і сам злякався своїх слів. Діана не відразу усвідомила почуте. Коли Павло вийшов на загальний балкон покурити, вона підійшла до нього, обняла за плечі, прошепотіла – «Ти кажеш такі крамульні речі, Павлику, мені навіть думати страшно!» «А як же тоді свобода слова?» «Не знущайся з мене, краще обніми міцніше. Я налякав тебе?» «Так», – відповіла вона, зігріваючись в його обіймах. Вже після того, як Діана викупала доньку і вклала її спати, вони повернулися до попередньої розмови. Діана хотіла знати все про роботу чоловіка, а головне, чому він дійшов таких невеселих висновків і звідки така безпорадність? Ти все-таки невиправна. Я працюю не в дитсадку і не можу говорити всю правду. Я ніколи не втаюмничував від тебе свої справи, якби ти була обережнішою і не дозволяла собі неприпустимо свіливих висловлювань. Ти про що? Ти називала вірші активіста Самохіна суцільною Безграниною, але ж це так? А про що він пише, можеш не відповідати. Сьогодні всі нормальні люди знають перелік незаборонених тем. Він намагається створити революційну сагу, але в нього не вистачить слів, бодай на віршик про зайчика. От якби він писав про зайчика, ти могла б критикувати його будь-якими словами. Тебе можуть неправильно зрозуміти, якщо ти надалі критикуватимеш політичного грамотні творя. Добре, Павлику, спробую виправитися, але я вважаю, що ти перебільшуєш. Повір, все не так погано. Іди до мене, я так скучила. В її обіймах він майже повірив у загальне щастя, всеосяжну любов, всепереможну справедливість. Наступного ранку до нього зазирнув приятель по училищу, молодший лейтенант Чобіт. Вже вдруге за цей тиждень минулого разу він сповістив, що університетські активісти пильную Діану і добре роблять свою справу. Цього разу Чобіт приніс повну теку паперів. Продивись цю писанину, Павле, дещо тебе зацікавить. Він розкрив теку і взяв один із аркушів. Павло не повірив своїм очам. Його дружину – звинувачували у нелояльності до радянської влади та прилюдному знущанні з авторитету комуністичної партії. «Я твій друг, але не можу прикрити її безконечно», тихо промовив Чопіт і додав набагато голосніше. «Якщо вважаєш за необхідне, візьми це собі. Тут є над чим подумати». «Дякую», – пробурмотів Павло. Він довго тиснув Ігорові руку, підшукуючи слова подяки, але так нічого не знайшов.